معقول وو مدرک قصدا د مشابهه هغه شو او ذکر طرفین د مشابهه حالتای ته د په موجود سره کړو موجود خارجی نو خارج کې کومه نه موجودو اوزہن کې چې کومې نو هغه ته معقول وي دې وجنا تعبير تنب معقول باندې کوي زه معقول زهني تشبيه دا موجوده خارجي سرا منگا ویلو تشويح المحسوس معقول بالتشبيه المحسوس نو صاحب معقول ذکر کوي كذلك فی ذهن دا قران کې په ذهن کې یا اللہ کا خارج کی یو موجود قائم بی ذاتی ہیو آ یو موجود قائم بی غیری ہیو نو دقا شانتی فی الزہنی فزہن کی معقولن ہوا مدرکن قصدن معقول و معقول دادوارو سر لگی مدرکن قصدن دا فصل اول شو ملحوزاً فی ذاتیهی دا فصل ثانی شو یسلحو ای احکم علیه و بیهی دا فصل ثالث شو معقولن دا بیاجن شو و مدرکن طبعاً فصل اول شو و آلتن لملاحظت غیرهی فصل ثانی شو فلا یسلحو لشیئ منهما دا فصل ثالث شو لکه څنګه چې به خارج کې دو موجود یو موجود او قائم بذات او بل موجود او قائم بل غير دقه شانتي په ذهن کې دو معقول دي دا معقول دوه لوسو جنسو هغه په ذهن کې ادم بچا دي ذهن کې معقول پهن شوي معقول معنا موجود ذهني یا کوم مفهوم چې بچا کی وی په ذهن کې وسته هوا مدرک <مدرقون> دري خصوصيات د يو معقول ذکر کي سو دري فزن کې دوه قسمه معقول دي او دوه قسمه موجود دي يود هوا مدرکن قصدا چه داغه ادراک لشي وي په دې شان سارا چي د پخپل مقصود وي د پخپل سوي مقصود و مدرک شد ده ادراک کړي شوه د په داسه طریقې شد په خپل سره د مقصود دی په قصدن دوا معنی وي یو د قصدن معنی دا و چې ما وکړا ته قصدن معنی دا و چې ما وکړا صحیح ده کنه خاص دن چې هغه چې کوم په خپل مقصود وی په خپل سره وی مقصود او اعلی د غیر د بارا نوی دو ما ان د قصدان دا چې دا, دا غي قصد او اراده شي وي قصد اوس شي وي اراده نو قصد او اراده چې دا نو دا خودماني حرفيم کی دا خودمانه سوم کیږي حرفي قصد او اراده خو ردواړو کی دور په سیدا دویم په صلاړو ملحوظن فی ذاتیه ملحوظن فی ذاتیه دا اصل کې د قصدن دا غیری معنی تعین دي چې هغه معنی مالې چې قصدن چې د اراده سره متعلقه اراده خود چا هم کیږي کی. د حرف هم کیږي کی. نو د قصدن معنی تعین یو کو دل دلته دا, دا معنی مراد دا چې مقصود تی ذاتیه چې دې چې کومن په خپل مقصود ده د بل چا د پاره اعلی نه ده دا د ملحوظن فی ذاتیه معنی شوه وعدا ملحوزا في ذاته دا چې کمر د قصدن صدا معنا ده په پر شو بلحوزن فی ذاته چې له ها ذکر شوی دی پیدبار ادبار د ذات خپل سرا یعنی اعلان د دپارو خیر د د خپل له لحظه دا د نظر تویل کی ستوویل کی کی نظر تا لاحظ او لحظ نظر تو وی لیکيږي ملهوزن منظورن في ذاته يعني قتل کړي شوی دي دته پیدبار د ذات خپل سره يعني د پدې خپل مقصودیت کې مستقله اعلان د دپارو غیر ملهوزن في ذاته چې کاله داس شو چې مقصود به ذات شو مثلا دمانو شو مقصود به ذات شو چې مقصود به ذات شو نو هم الیهم بالذات شو ملحوظ معنی ملتفات سره وګړه غا ملتفات نظر ورولو ته نه وي چې مقصود به ذات شو نملتفته الیهی بالذات شو یعنی دا ته التفات شوه دی په دې شان سره چې عمدي سره مقصود دی او قانون دا دی چې څوک مقصود بالذات وي او سوک ملتفتن الیهی بزاد پی نو اغا پا ترکیب کې مصند او مصند الیهی سکی گی واقع نو یس لحو ایوخ کم آلیه و دا مانا صالح دا دا پا کې چې چه مقصود بز ذات تا او ملتفتن الیهی بز تا نو دا مانا چه دا نو صالح د دی دا چې دا په ترکیب کې محکومن الیهی یعنی مصند الیهی او بیهی دوڑا سشی واقعہ شی مسلحی او مسنددی مسند سشی واقعہ شی ایوک کم آلیہ نصالح حضر دی خبری ایوک کم آلیہ و بی ہی, ہی. او دی یسل حسرت دفت سوالم کی سوال دادي شدامل تفاتن له دا تا دا چې مقصود په ذاته دین خو چې کمنو وتل اسماء متضایفه اسماء څه شي اسماء اسماء وغواد سره وغواد سره اسماء متضایفه چې معابل د هغه کې چې کمنو تقابل د تضایوفي تقابل چاوي تضایف یعنی چې په اهدهما سره بل یا چ یو یادنه بل وسرسکی یادیږي قدرت خبره ده چې ابن یاد شنو ابو وسرسشي یاد شي چې اخ یاد نو بل اخ وسرسشي یاد شي که کنا یو وسره بل سکی یادیږي د یو سره دا بل چې یادیږي دا بل خو ملتفت الیه شو چې د یو ته الټفاتو چې بل توسرم شو الټفاتو شو او شو نو دا خو مدرق قصد نه شو مدرک شو تابان شو خبر باندې پوسوي دوی ګور د دی مطلب دا دی کاسو سره ملکو طول کې رازي رازیبا او يصلح ان يحكم عليه وبه یعنی صالح د مسند له یوه د مسند کې دو دی نو ابو احو دا وغيرها مسند مسند واقعي کنا واقعي او صالح دا ان يحكم عليه چې بدی دي حکم کړی شي وبه او په دې سره یعنی مطلب مسند له یوه مسند دي صحیح شورو رو سواقی شی مصنط مصنیلیس شی واقی شی تو خو آلمی آلیم آو ہی دیتو نا ہو کافیہ دی دا سکرا پولید لکا سڑی چدا بادام کرا پی لکا خبر ابانی پوئیگی کن پوئیگی نو تا ذہن تسوال لاغے چکل دا موجود زہنی ہو. بزين کې کم معقولو مقصود به ذاته ملضافت له یي بالذاته نو نتیجه دار او ته چې مسند مسند له یي څه کیږي نبياده فعل او مسند له یي څه شي واقعه شي ذکر هم مستقلی کنه ما دلع علمانا په نفسين نه نه پدې کې خوغه د اسم سرسله شریک ته کنه په نوځوین ز بیا د فعل او مسند له شي واقعه شي حالان ګټ تاسوای چې فیل مسند واقعي کې مسلې هي یو جواب هغه د دې چې يسلو ان او به دا و په معنا دې چا دې دا و په معنا دې چا صالح دا چې حکم دی وکړي یعنی مسند لئے ہی دی واقعی چی یا دی مسند واقعی چی نو چک تک کنا یا مسند واقع کی یا نویس تم دوارا واقع کی گی فیلی او واقع کی گی بلو دا وو پو ماند چا دی آو دی نام بار دو یارتاسو پوی ما شا اللہ دویم جواب ځات او ګوري د فیلو نو په کې استقلال لې او وکیل تیفات بذات ته نو په کار د چې موثند واکه شي موثند الہی خووازي وځکړل موثند نو مونږه نشو واکه کول موثند الہی دني راو شي خلاف د وځد چې دی خصوصیات تاسو کې وګوري نو په کار د چې فېلم سو واکه شي حسین لې سشي واکه یا شي خو چون کې واځي وځکړل مسند نو مونږه نو شو واکه کاوله خلاف د وځه دو, دو نمبر 3 جواب درم جواب دا دي صحیح ده سويم جواب دا دی, دی چې فیل کې اصل حدث ته او حدث چې د نو مسند مسند دواړ واکه کېدلی شي فعل کې اصل څه دی حدث ته او اغمانا مستقیل ده دا پیل چی صحیح نیشی واقع که د دکی نسبت را غلی ده داده دی نسبت خراب کرده ده او دی زمانی سکرده خراب کرده گینینو چی زاد دی پیل تو گوری جس شده حدث ته دی مصنیلی واقع که دلی شی چی توش حدث شی و زمانه پا کی لکه از زرب واقع هون مصنیلی واقع که واقع که وډاپ کې دا نو نو نو سيزونه راځي نه هغه خراب کی خبرونه پوښوي د سمانه یو نسبته چې کوم د نو خراب کو هغه دوی د وجنا مړ بس د غلط سړی ملګرتیه سړی خراب کی کنه لگا کو نو شوی لگا نه لکه چې طالب لو پر لپنګ سره ګرځینو خوان نه کی لگا که خوان کوي نه کوي نه مزه نه کوي لکه اگر کد ترزی اولی نی چې لکه دې کلی تعالی شپ چټیا نوکي ا دلو فرانو له پنګانو لکانو سره ګرځي نو ماځنه کوي لکه چې طالبانو مولیا نو سره ګرځي نو خوان کوي زګ خپل سیل کېلو زی اج پردي سیل کېلو زی لکه لا کماړه خرچ پکړو کې رواني لکه یا ما له خوان نه راکی خولکا ما تاسو لبم نظر کې خاص بدل خوان در کوي بس نمايته غلط ملګرې سړې خراب کې نو دې زګه ايس لوې کومالو بي بس لرنه خبر اوسه يوم معقول شو په زهر ګلګسن چې به خارج کې موجود بي ذاتو موجود بي دک شات په زين کې یو شوت شمقصد بي ذاتو فاذا کنه خزمنګ مقصودش دانو کنه زمون خو وساحت ته زمانه اسمی کنه دا نور سيزونه وسره زګرګنين تشبيه په دې قائم کېده بس تشبیح بدی سکی دا بس خارج کیو موجود ب ذات بل چاہتایا جتو نو دک کشانتی پسین کیو معقول بیز ذات مقصود بیز ذات مبیعوی ملتفتن الیہی بیز ذات نو نتیجه را گو تلچه مسلم مسلم الیہی واقع کی گئی چونکہ زمانگا لگا مانا اسمی سرکار دی لگا نو دای غیو ترہ پورا کدو مشابا نو مشابا اوز دوی او دک کرنگی پس یو بل معقول لدہ جن سو علتم سو معقولن معقولو پس لئول و مدرکن تبان پس یو بل قسم موجودم شتا یو بل قسم معقول پا کیوں ما شتا اغاداری چا غم مدرک تبان نی مدرک سو شیدیں تبان نی د طبان چې کوم دنو طبان دوه معنی چې زنه چې کومونه اسماء له موږ ورتلی لکه اسماء متضائفو کی یوم درکسو طبان یو چې قصد کنه بل سر په خپل ذهن د سکه ده راته یا لکه اسماء لازمه تل اضافه کی یو را نو مضاف مضافلی پهله خځین پ خپله سهکې راتو یا لکه مضاتې التظامی شو م التظام چې ملزوم ووا نو لازم په خپله انته س کېږي را م ووا ملزوم نه لازم پ خپله لکه خیرات ووا خبره انې په شوئ اغه غزه بده تی په ذہن ته سګي راضي چې وا چې په پلان کې جمعات کې د قران درس نه پنځپيره په خپل ذہن ته سګي راضي ملزوم سره لازم ذہن ته مدلولات التزامیه لړنځ مې ويل اغه مدرک تبعان دي مدرک سری تمام دل تد تبعان معنا وکړه اله لملحظه غیره دل تره تبان ده ممانا مراد ده دا. اغا دادا چه تبان دا مطلب ده چه اغا چه کم ده نو د غیر یعنی مقصود بی ذات پخپل آغا مقصود نوی بلکه اغا آلوی ده پار ده معرفت ده غیر د بل د پیجنگلو ده پار سگر ده ولی شوی آلو گر ده ولی شوی نو آلو تن لی ملاحظت غیری هی شوا آلو دا تبع ان د چا مقابله کی شو بارو ګر قصدن کنه ال تقذنون د تسو تبع شو نو د قصدن معنی وا ال تخصود بز ذات د دلته ر تبع ان معنی شو مقصود للغیر صحیح وکره شه د غیر د پار احلوی غیر بارثوی نو ال تو ملحوظن فی د دلته وا الته لملحظه ال تو غتلها ملتفت له بذاتو ملتفت ذاتو دل تا ملتفتن لئی بزاعتو نه بلکه دل تا جه کمدنو دا دا غیر د معلومیت دا پارا آلا گرده ولی شویده دا, دا غیر دا معلومیت دا پارا سا گرده ولی شویده آلا دا بل پی معلومی بل پی سکی معلومی آلتن لی ملاحظت غیره دا جه کمدنو آلا دا دا پارا دا ملاحظت دا غیر نو نتیجه رو تلا فلایس لحو لشیئ ایم منهما فلا اسله لشیئ منهما مې به صالح چې کمنو دا د پاردی یوسس د دوالو نو موسی لې واقع کیږي او نو الګ درې مقابله بالکل صحیح شو کې صحیح نشوي نو نه دا صالح دا مدرک دا قسم مدرک چدي نه صالح نه دی ایو کمالی خالص ایم منهما اگر نمحکوم رلیهی واقع کیگی او نه محکوم بیهی واقع کیگی دا نحو ده دای استلاع مصند مصند دا خود دا تحقیق چی ده نو دا پتر از دا حکمت پانی ده پتر د دا فلسفی ده دکا او عرض دی او موجود بزداد موجود قائم بزداد قائم مل غیر دی دا پا گراغلی دی نو دای استلاگان ام محكوم محکوم یو محكوم دیه مسلہی یو مسلہی را نو نه چې ملتفطن له یي په ذات نشو نه کوم شی ملتفطن له یي په ذات نیوی هغه صالح نه د دې خبرې شاغل چې کم دونو مسرد او مسلہی څه شي واقع شي نو دا د هم ترابط مشباه شوم چې لکه خارج کی یو قائم بالغیرو قائم بالغیرو چې د بل چاپم وجود سو موجودو بلچا باوجود وانسو د کښانت په زين کې یو معقول شته زين کې یو معقول شته چې هغه په خپل وجود کې بلچا ته څه دی محتاج دی هغه ذاتن مقصود نه وي هغه د بلچا د معلومات د پارسوي الوي د بل خدمت کوي د مخدوم نه وي سن خادم نه خو مخدوم نه وي د دې وجه نه د افسرای په کورسای کې نه ستلی یعنی مسند او مسنلې د خدابسرای کورسای دي د 21 گریډ او 24 گریډ ترسه د لرني شي د به همیشه د پارا کلاس پوري چیر پلاسی چوتوي سمي چپڑا سي د बधाई نو دا دی په جن نو نوموله نک دي خو دوره ده په زین کې مویدا سمانه شته شاید بل معلومات راولي په خپل دا مقصود نه فالایس لو لشی منهما فالبتدا دیز اے پوری دا چه کم ننو حصاول دا چا ختم سوا اے معصول حصاول منگ سو کسیسا کردیوا دوان فاولا کی منگا طرفین دا مشبابیی زکر کردو سیدہ په طرفین د مشبابیی کی صرف رالل موجود بزاد او قائم بذات قائم بل غیر پا چاکی طرفین دا چاو مشباب کی پا طرفین دا مشباب یو معقول قصدم راغی بل معقول تابان راغي قائم بذات مقابله کې قصدم راغی او د قائم بل غیر مقابله کې تابان چون کې زمنګ مقصود جانب دچاره ده مشباهه به پاري کې لکسو کو وزاعت کو چې کلم قصدن شو نو ملحوظ دي ذاتي شنه ملتفتن له به ذات شو او چې ملتفتن له به ذات شو نو علامه به دا وي چې په ترکیب کې باندې چې کمره مسند وصلې سکیږي واقع کیږي او بل طرف ته چې کمنو راغی مدرک تبان نو مدرک تبان ملتفت علی بالذات نشو چې مدرک تبان ملتفت علی بالذات نشو نو په ترکیب کې مسلمان مسلمان واقع کېدل هیڅ د کلي کلي طریقې سره چا سره کلي طریقې سره فرق شو د اسمی اسمیه او د معنا او تشبيه ورکړه د معقول چا سره مخصوص سره معقول چا سره مخصوص سره اس یو مثالی جزیگ د the وال baptism دوے میسا دا معصول دوے میسا دا خلقا دوے میسا دا دوی میسا دا دوی میسا کی ام دو اسی دی ام سو اسی دی دو پاولڑنایسا کی خصوصیات دو Jur حخصوصیات دو جانجب اسمی پر دوی میسا کی خصوصیات ذکرگی دو معنی حرفی دو معنی حرفی کدا او که کلنډی وای د ارچا خپل خپل اندازي سوق چې کمدنو دنو د چا غرض دای چې دا سبق لکھسې او قوت شي د چا دای چې لګلند شي او خلق په لیک خو سې شي زربې سې شي او یو یاد سګي اوس آتی کدا توو گډای د لث په مقابله د لث کې برازي مخکمل 3 बाय 3 ویلو قصدن ملحوظن فی ذاته یسلو یحکم علیہ و به دردی مقابله کیدریو کړه ها اوس چه معنا اسمی علی وکدا نری نری په کیسه ماره نری نری انده ولث او, او صاف یو طرف توی د معنا اسمی او ولث او صاف پته کمنه د معنا سوی حرفی بل طرف تا نلث 80 په 20 داب ولث کو مقابله ته چا کی خداله سلو رو کی بندگی لسو لس سوقي باندې کی, کی سالورو واسان بشیلہ کونتا نمونه ويم شیلہ کا اغه بنموونه نی ټکی ویلکه اغه ټکی مقابله کې دا ټکی ماس... او دا ټکی مقابله کې دا ټکی او دا ټکی مقابله کې دا ټکی د 10000 لکول شي چې کورکینه او رستم او ویش نو بس 1 2 3 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 نه برابر ولسي دا دا غده خو هرده دا سلور تو مطلب کیا دی غنه او پرچا کی را شنو آسان مش د معنا اسمي او د معنا فرق ذکر کئ په سلورو طریقونه یو به حسب الذات دویم به حسب المتعلق الذهنی درہم بحسب المتعلق الزکری سالورم بحسب الدلالہ بحسب الدلالہ سالورسی زنو خوگو لے یادول سو دم رگران کارنے دے یادول پینزو پور سڑے یادولشی پنج نا پلش بیا نمبری غلطی پینزو سالور پینزو پور دور مسالہ نہیں پیند زله سبحان ربی الا لاجه سره وینه غلطی کی لگا چا په لغیګن بیا سکیګی غلطی کی نو چې تاک شو ګډوب شو تاک شو ګوسو شو ګډوب شو هغه په لسو کوی کولاګه توبه کوه توبه لګ کو استاد دې درو نه زیات ویل جایز دي کنه جایز دي توبه کو پروا ته کاری دې درو نه وی نبی علیہ السلام چهو منز کاؤ آنو صحابه وی منگا آم منز که اندازه وی لگولد شپی نا آم منز که چه دا آم منز بی کم کاؤ وی منگا دازه وی لگولد نبی علیہ السلام با تقریباً لزلی وی لزلی خو جبتی خوننو هم لزلی وی اولیس هم لزلی وی نو تقریباً وی به حسب الذات دایوټ کې شو چې د معنا اسمیو د معنا فرق دیم به حسب متعلق الذهني به حسب المتعلق الذهني دریم به حسب المتعلق الذكري سالورم به حسب الدلاله به دا سلور سيزونه به جانب د معنی دي اسم کيم ذکر کی او د ديپ مقابله کوي به جانب د چا کيم ذکر یعنی د معنی اسمي به حسب ذات سم خصوصيت به حسب المتعلقي ذهني سم خصوصيت دلاله سم خصوصيت دا سلور په چا کی ذکر دا د دي کمزه پوری و اذا لا هذا دا دریم نمبر و اذا لا هذا القلم معلوم نه دا یو چې پرې فل ابتداو مثلا اذا لا هذا القلم د سلور کرخه بو وای بیا بو وای و اذا لا من القلم نهس و حاله ت بین السری و البصرہ شته تر شته ترداکا دا اولنای کی سلور سیزونه ذکر کای دچا دا, دا معنا قسمه اذاله ذولقلو تصويره تلک categories اذاله ذولقلو قصدا وبالذات كان امرا مستقلا بالمفهوميه ملحوذا في ذاته دا بهسب الذات شو تردید پور بهسب الذات شو ولزم هو تعقل متعلقه اجمالا وطبعا دا بهسب المتعلق الذهني شو بهسب المتعلق من غیر حاجتاً الى ذکرهی من غیر حاجتاً الى ذکرهی دا بحضب المطالقی ذکری شو و هو به هذا العتبار مدلول لفظ الابتدا مدلول لفظ الابتدا دا بحضب دلالت شو او پی جندل گنا بحضب دلالت شو دا پلا پی تپریشوا فلا حاجت فی الدلالتی عليه الى زم کلمت اخرى اله لتدل على مطالقه و هازا هو المراد بقوله ان للاسم والفعل ماناً کائناً في نفس الكلمة الدالت علیه دا پا دی سلور سشوا تپریشوا روی اسطن تاردجا دیس مو دفعل تا دی سلور چی خصوصیات راشی تاریخ دیس مو دفعل بتیسی شی راووزی ماغتن راووزو دور بسیو گورا و ازا لاحظو لقلو من حسو و حالتن حالتن بین سیر والبسرت مثلا دا چکم شو بے حسب الزاتو بے حسب سشے زاد ترکان امانن غیر مستقلن بالمفہومیت پوری وَلَا يُمْكِنُ اَنْ يُتَعَقْقَلَ دا بے حسب المطالق ذہنی اللہ بے ذکر مطالقی خصوصی اللہ بے مطالقی بی خصوصی دا بساز بی المطالقی ذکری بی حاز بی المطالقی ذکری صحیح شو کنا در تر دالتن على مطالق مخصوصی ولا آن یدل علیه الا بزم کلمتن اخرى دالتن على مطالقی دا بی حاز بی المطالقی ذکری اغییوی ندے ذکر کردے بی حاز بی الدلال اغیطات اپریخی دے تد ساخور تنودری خبره باندې وګین هغه تاسو کولای پریخه ده خیر را بشي خو ما عبارت بالکل آسان کا صرف ترجمه پاتشوا چار مقابله به کیسو شو چار تक्तीد عبارت پانهونه شوي صحیح شو کنه سلور خصوصیات د چا ذکر کیږي معنا اسمي او په مقابل کې سلور خصوصیات د چا معنا حرفي ذات کمونو ذکر کیږي نو فرق پر دواړو چې کمونو معلوم شي د معنا اسمي او د معنا چا حرفی لفظی ترجمہ و بیا